Nu ska du få höra sagan om Bamse i Vilda Västern. Det var en skön och vacker dag. Solen sken, fåglarna kvittrade. Lille Skutt låg i gräset och mumsa på en morot medan han tittade på hur Skalman spelade schack med sig själv. Skalman spelar aldrig med någon annan. Jo, en gång spelade han några partier mot världsmästaren. Men det var en för enkel motståndare för mig, sa han efteråt. Och världsmästaren sa Skalman spelar så konstigt Så jag var säker på att vinna Ända tills jag plötsligt förlorade Bamse kom springande med ett brev i handen Skynda er hem och packa, sa han Nej, Använd inte så fula ord, sa Skalman Jag använder aldrig fula ord, sa Bamse Du sa, skynda Och det är det fulaste ord jag vet. Det är riktigt äckligt, sa Skalman. Varför ska vi packa, frågade lille skutt. Vi ska resa, sa Bamse. Vartå? Till havet. Till Vilda Västern. Jag har fått brev från morbror Grizzly i Chaparedo. Han har... Ja, jag vet, sa lille skutt. Jag vet alldeles så bra. Han har en ranch där. Vad rysligt bråkigt när vi var där förra gången. Det var, det var en skurk som... Man ska inte tala om den snö som föll i fjol, sa Bamse. Jag talar inte om snö. Jag talar om en skurk, sa Lilleskutt. <skratt> eh, när ska vi resa, avbröt Skalman som var trött på deras prat. <skratt> Imorgon klockan nio, sa Bamse. Eh, går inte... Då sover jag en frukost, sa Skalman. Klockan åtta då, sa Bamse. E, går det inte. Då äter jag frukost. När går det då, frågade Bamse otåligt. E, klockan e, tolv minuter i elva e, har jag några minuter med, e, mellan det jag sover frukost och dricker elva kaffe. Det är för sent. Då har tåget gått. Men om du lämnar dörren öppen kommer jag att hämta dig klockan nio- Och bär dig till stationen medan du sover, sa Bamse. Eh, det låter bra. Mycket bra, sa Skalman. Och du då, lille skutt? Hänger du också med? frågade Bamse. Ja, det brukar jag ju. Men jag tycker inte om det. <laughs> du brukar ju inte tycka om det, skrattar Bamse. Bamse gick upp på Höga berget och berättade om resan. Då, då måste du ha sololja med dig, sa farmor. Sololja, sa Bamse så såg ut som om han inte förstod någonting. Det gjorde han inte heller. Inte vilken sololja som helst utan den som jag har gjort, sa farmor. Är den lika märklig som dunderhåningen? Mm -mm, det kan man säga, sa farmor. Dunderhånung gör det till världens starkaste björn. Sololja, special, har andra märkliga egenskaper. Hon viskade något i Bamses öra och Bamse såg glatt överraskad ut. Är det sant? frågade han. Mm, jag hoppas det, men jag hoppas också att du inte behöver använda den, sa farmor. Nästa morgon packade Bamse sin koffert full med underhållning. Han glömde förstås inte heller den lilla flaskan med sololja-special. Sedan hämtade han den sovande skalman och lille skutt. Som inte sov. Färtom, han hoppade upp och ner och viftade på öronen som han alltid gör när han är ängslig. Varför vill du att jag ska följa med, jag som är så rädd för allting? Är vi inte kompisar, sa Bamse. Jo, visst. Ja, då så, sa Bamse. Först åkte de tåg, sedan flygplan, så tåg igen genom obebodda ökentrakter. Det sista tåget var gammalt och skrangligt och såg ut att höra hemma på ett museum. Det bestod av ett lok, en kolvagn, en godsvagn och en passagerarvagn. Bamse och hans vänner var de enda passagerarna och deras koffert var enda bagaget i godsvagnen. Bamse tog upp morbror Grisslis brev ur fickan och sa Nu ska ni få höra vad han skriver. –Skriver han mer än att vi är välkomna? –undrade Lille Skutt. –Jajamän, det händer spännande saker i Chaparedo, hon i tro. –Oj, oj, oj. Det var väl det jag trodde? –suckade Lille Skutt. Och hans öron började att fladdra igen. –Så här skriver morbror Grizzly. –Käre Bamse, hoppas du mår bra. Vi mår inte bra. Det händer otrevliga saker här i Chaparedo. Billy Buse har rymt från stadsfängelset. Han och hans män plundrar och härjar i vår trakt. De tre senaste sherifferna har försvunnit. Ingen vet var de har tagit vägen. Nu vågar ingen vara sheriff eller polis i den här stan. Det är ett rent elände. Då kommer jag att tänka på dig som är så stark och modig. Vill du komma hit och bli sheriff? Hjärtliga hälsningar från morbror Grisslip. Det var väl snällt av honom att tänka på mig, sa Bamse. Det hade varit snällare om han inte hade gjort det, sa Lilleskud. Snark, sa Skalman, som sov. Plötsligt stannade tåget. Är vi är framme, sa Bamse och tittade ut. Där fanns varken station eller andra hus. Lokföraren kom in till dem och sa Ni får gå resten av vägen, det är inte så långt, bara några kilometer. –Varför det? frågade Bamse. –Loket har gått sönder. –Men vi har bygget ända till Chapadé då, sa lille skutt. –Visa den för loket då. Skalman hade vaknat och sa –Min gode man, ni kanske inte kan hjälpa hans loket, är trossigt, men ni kan vara lite hövligare." –Nah, var glada att jag har kört det så här långt. Det är inte många som skulle ha vågat det sa lokföraren och gick sin väg. Det var inget annat att göra än att stiga av, ta kofferten och gå. Men nog var det något konstigt med motorstoppet, för knappt hade de kommit av förrän det blev fart på loket. Det backade tillbaka i full fart. Undrar vad han menade med att vi ska vara glada för att den körde oss så här långt, sa bamsen. Tidsnog får vi veta, sa skalman. Usch ja, det får vi nog, sa lille skutt. Det hade inte gått många minuter för de fann att rälsen var trasig. Hur har det här gått till, sa Bamse? är dynamit, sa skalman. Tur att inte tåget fortsatte, sa Bamse. Det här blir nog en trevlig färd, så bra som den har börjat, sa lille skutt. Det satt ett stort papper på den trasiga skenan och det stod Detta är en varning. Vänd om. Ett bra råd, sa lille skutt. Vi, vi vänder gärna. Det gör vi visst inte. Nu är jag ännu mer intresserad, sa Bamse. Typiskt dig suckade lille skutt. Vägen gick sedan genom en trång dal med branta klippor på båda sidorna. Ett mullrande ljud hördes uppifrån och ett stort klippblock rullade ner. Det hamnade precis framför fötterna på Bams. Någon försökte krossa dig, sa Lille Skutt. Minst inte, sa Skalman. Hur kan du veta det? undrade Lille Skutt förargad. Man försöker väl inte krossa någon med ett brev? Ett brev? Ja, det står ett meddelande med stora bokstäver på stenen, sa Skalman. Mycket riktigt. Där stod andra varningen. Vänd om. Nu kan vi väl i alla fall vända, var lille skutt. Nej, nu är jag dubbelt så intresserad som efter första varningen, sa Bamse. Jag tänkte väl det, sa lille skott. Hit! Hitta, indianer, sa Bamse. Hjälp! skrek Lille Skutt. Men vad då? frågade Bamse. Jag blev rädd när jag fick se indianerna, förstår du väl? Nej, det förstår jag inte. Jag har aldrig hört att indianer skulle vara kannibaler, sa Bamse. Indianerna kom i en lång rad och alla såg de lika dystra ut. Hej, San! Varför ser ni ut som surströmmingar allihop? frågade Bamse. Indianhövdingen Mörka Målnet svarade. Vi måste lämna våra fäders jord och flytta härifrån. Vem tvingar er till det? Billy Buse. Han vill komma åt vår mark och hotar med att bränna ner våra tält om vi inte görs iväg. Ni som är så många behöver väl inte vara rädda för en enda liten bov, sa Bamse. Han är ingen liten bov. Han är den värsta skurk som någonsin har härjat i Vilda Västern. Och han är inte ensam. Hans män är nästan lika ruskiga, sa mörka målet. Ni kan väl i alla fall stanna och se vad den nya sheriffen kan göra, sa Bamse. De tre senaste sherifferna har försvunnit. Jag tror aldrig att någon vågar bli sheriff härmedel. Jo, det kan du sätta din sista fjäder på. Idag kommer den nya skiffen, Sabamse. Alltså, vad heter han? Bamse, världens starkaste björn. Hur och när kommer han? Här, nu, är jag, Sabamse. Du? Sa du inte världens starkaste björn? Just precis. Pratt. Du är ju en liten björn, sa mörka molnet dystert. Jag trodde ett ögonblick. Vadå, vad trodde du? frågade Bamse. Jag trodde att det var dunderbjörnen som skulle komma tillbaka, sa mörka molnet. Vem är det? I vår stamm fanns för länge sedan en stor hövding som kallades Dunderbjörnen. Han var stark och hade pilbågar som ingen annan orkade spänna. Det sägs att när vårt stam får det riktigt svårt ska han komma tillbaka och hjälpa oss. Så att när du pratade om världens starkaste björn trodde jag att det kanske var han som... Jag är bara Bamse! Men jag äter dunderhonung och jag kan kanske också hjälpa er. Hit med bågen så ska jag pröva den. De bar fram en pilbåge som var så stor att Bamse måste stå på en sten för att kunna hålla den. Han fick en pil också och sedan spände han med ett finger den båge som ingen orkat spänna på hundra år. Yippie! har yeah! kommit tillbaka, tjoade indianerna. Vi vänder tillbaka till Chapparedo, sa mörka målet. De hade kommit lunkande så sorgligt. Nu återvänder de glatt sjungande. Så ska det låta. Jag skulle vilja se Billy Buses min just nu, sa Bamse. Det kunde han inte. Men Billy Buse kunde se Bamse, för han låg gömd längre upp bland klipporna med sina män. Morbror Grisli tog emot dem i Chaparedo och visade dem till sheriffens kontor. Det var rysligt dammigt och det satt spindelväv i nästan alla hörn. Det är ett halvår sedan syster sheriffen försvann. Sedan dess har ingen varit här, sa morbror Grisli. Nu var Bamse sheriff. Folket i byn tittade misstroget på honom. Hur ska den där lilla knatten klara det svåra jobbet? De tre skerifferna som försvann var ändå stora, starka karar. Grisli säger att han är världens starkaste björn. Struntsnack. Billy Buse låter inte honom bli gammal här. På eftermiddagen kom tre kraftiga, maskerade karar in på skeriffkontoret. Goddag, goddag. Vad kan jag göra för er? Frågade Bamsen. Stick. Grymtade den ene. Jag är väl inget bi, sa Bamse Stick snabbt, sa den andra Men nål, frågade Bamse Du förstår vad vi menar Och kom aldrig tillbaka Det Är inte hälsosamt för skerifer Begrips, fräste den tredje Jo tack, jag begriper så väl vad ni är för ena Ni har väl inte de där trasorna för nosen Bara för att slippa se er själva i spegeln Men jag stannar här tills sådana som ni har lärt er lite hyfs, begrips, sa Bamse. Då närmade sig de tre kararna hotfullt Bamse. En av dem gav honom en puff i magen så att han föll omkull. Bamse reste sig sakta. Nu är det visst dags att ge de här små ponkarna en första lektion, sa han. Och innan de maskerade männen han så mycket som att blinka hade han satt två av dem i finkan och sparkat ut den tredje. Du får komma och hälsa på dina kompisar varje söndag. Om du vågar, ropade han efter den utsparkade. Morbror Grissli dammade av sheriffens häst. Ingen hade ju använt den heller på ett halvt år. Den ser slut, sa Bamse och hoppade upp i sadeln. Det tycker jag inte, sa lille skutt, när hästen slog bak ut och kastade av bamsen. Konstigt, den kusen brukar alltid vara snäll, sa morbror Skal man lyfte av sadeln och sa, Nej, inte alls konstigt, någon har fäst ett häftstift under sadeln. Här är en lapp också. På lappen stod det, sista varningen om Det var bra sa Bamse Det var väl inte bra Det är otäckt Det är ruskigt, hemskt och otrevligt sa lille skutt Nej, det är bra att det är sista varningen så slipper vi de där dumma lapparna Jag är trött på dem, sa Bamse Nu hoppas jag att den där Billy Buse snart hör av sig så att jag längre han Bamse inte förrän han fick sin önskan uppfylld. Det hörde skrik och dunsar och klappor av hästhovar längre ner på gatan. Sex maskerade män red förbi i ett mål av damm. De rånade banken. Stackt med hundratusen kronor. Det blev någon sårad. Nej, de band kassören och hissa upp honom i en flaggstång. Kom, lille skutt och skalman, vi ska rida efter dem, sa Bamse. Mm, ja, ska vi, sa skalman. Inte jag, jag är inte sheriff, sa lille skutt. Ni är skeriffens närmaste medhjälpare, sa Bamse och satte upp sina vänner på hästen. Hej, hoppig galopp, nu var av. Deras hästar är snabbare än vår, men vi är också tre stycken, sa Bamse. Jag går hellre än gärna av, sa lille skutt. Om jag ändå haft en lasso, sa Bamse. Skalman har det mesta inne i sitt skal. Han hållade fram en lasso och sa Det här är en av mina enkla små uppfinningar, den självfångande lasson. Han knäppte med fingrarna och genast flög lasson iväg i en stor snara och la sig omkring de sex bankronorna. Tyvärr kan den inte dra hit dem också, sa Skalman. Det gör jag, sa Bamse. Förskräckta märkte bovarna att det inte hjälpte att göra motstånd. Bamse drog dem till sig med en arm. Sedan bar de iväg till finkan med dem. Vem av herrarna är Billy Buse? Frågade Bamse när han hade lost in dem. Om du tror att du kan fånga honom så tror du ki, sa en av bovarna. Det hjälper inte att du käkar dunderhår nu så att du spyr, sa en annan. Du får inte tag i bilden då, sa den tredje. Han kommer att befria oss en dag, sa den fjärde. Eller en natt, sa den femte. Hö, <håhåhåh> sa den sjätte. Man kan alltid försöka. Och jag hoppas att Billy försöker. Jag vill så gärna träffa honom, Sabamse. Bamse. Bovarna flinade. Du träffar aldrig honom, men han träffar säkert dig, stackars dig. Indianhövdingen Mörka Målnet kom till sheriffkontoret och berättade Min dotter Månöga har blivit bortrövad. Här händer bara lustigheter, muttrade lille skutt för sig själv. Hur gick det till? frågade Bamse. Billy Busse kom själv till vårt läger och tog henne med sig. Var han ensam? Ja. Men ni är ju flera hundra indianer. Försökte ni inte att hindra honom? Du känner inte Billy. Ingen vågar hindra honom. Dessutom var han beväpnad. Och han är Villa Västerns bästa prickskytt. Kan träffa en tändsticka på hundra meters avstånd. Jag är ingen tändstickare och jag är inte rädd för någon. Vart redan? frågade Bamse. Upp mot önklippan. Rid lugnt hem till ditt läger. Din dotter ska komma tillbaka, sa Bamse. Hon när indianen hade gått, gneda in sig med farmors sololja special. Tror du att sololja hjälper mot billig buse? sa Lille Skutt. Jag hoppas det. Gnid in dig, du också, så ger vi oss iväg. Skalman, vakta finkan, sa Bamse. Jag ska be att få slippa, sa Lille Skutt. Visst får du det, men gnid in dig i alla fall om Billy skulle komma hit medan jag är borta. Lille Skutt gnid in sig med farmors sololja special, och när Bamse hade ridit iväg, kröp han ner i en byrålåda och gömde sig. Han ville verkligen inte träffa Billy Busse. Bamser red upp mot örnklippan. Berget där var ganska brant och snart fick han stiga av hästen och klättra. Men han såg inte faran. Billibuse stod beredd att låta ett stort klippblock falla ner. På det stod det inte skrivet någon varning. För nu var det meningen att han skulle träffa Bamser. Skriftblocket drog med sig ett helt skred av stora stenar. Donet hördes flera kilometer och folk i Chaparedo tittade förskräckt upp mot berget. Alltihop rasade över Bamse. Billibuse skrattade elakt. så går det för den som försöker sticka upp mot mig. Nu slipper vi nog få en ny sheriff på ett tag. Det behövs ingen ny. Jag är fortfarande sheriff här, hörde Bamses röst under stenarna. Han kastade undan dem som om de hade varit grus. Ah, le le lever du, stammade Billy. Ja, trodde att jag går omkring och spökar, gubbe lille. Du hoppades väl inte slippa mig för att du kastade några små ärtor på mig, sa Bamse, och kravlade sig sakta men bestämt upp mot Billy. Billy drog sin revolver och ropade. Stanna, annars skjuter jag! Gör det! Du tror väl inte att jag är rädd för dina små pickor, sa Bamse. Då sköt Billy! Bamse tyckte att det var lite otrevligt när Billy drog upp pistolerna och sköt, men han litade på vad farmor hade sagt om sin sololjaspecial. Och den fungerade precis som farmor hade sagt. Kulorna stötsade tillbaka från Bamse som pingpongbollar och han kände ingenting. Sololjas special hade gjort honom osårbar. Det är märkligt vilka recept farmor kan hitta på. Billys knän darrade så att han måste sätta sig ner på marken. Aldrig hade han träffat någon som han varken kunde krossa med klippblock eller kunde skjuta. Men så hade han heller aldrig träffat Bamse tidigare. – Upp och hoppa! Ligg inte där, som en ballong med punktering. Nu ska du visa mig vad du har gjort av de tre sherifferna som försvann, sa Bamse. – Hur ska jag veta var de finns? sa Billy. Du ljuger lika dåligt som du skjuter, sa Bamse. Tala om vad de finns innan jag räknar räknat till tre, annars trycker jag ner dig i marken. 1 Jag har lust in dem i en grotta. Jag ska visa, sa Billy så fort Bamse började att räkna. Indianerna blev både glada och förvånade när Bamse kom med månöga och Billy Buse och de tre försvunna skerifferna. –Nyss hade vi inte någon sheriff. Nu har vi fyra stycken, skrattade morbror Grisli. –Vem ska ha jobbet i fortsättningen? –Här behövs ingen sheriff längre. Det räcker med ett plakat, sa Skalman. –Ett plakat, sa alla förvånade. –Ja, visst, sa Skalman, och spikade upp. Plakatet som han hade skrivit utanför sheriffkontoret Där stod Staden har ingen skeriff men om den minsta bov säger så mycket som knäpp kommer Bamse. Alla skrattade och var säkra på att det nog inte var någon bov som skulle våga säga det minsta knäpp i fortsättningen. Före hemfärden ställde indianerna till med en stor fest för Bamse och hans vänner. Där blev Bamse utnämnd till hedershövding. Mörka molnet, som alltid var glad nu och egentligen borde heta ljusa molnet, satte en präktig fjäderskrud på hans huvud och sa Jag utnämner dig till alla indianers överhövding, Dunderbjörnen. –Vad ska vi ge Billy och hans kumpaner för straff? Undrade morbror Grisli. –Inget alls. Straff gör sällan någon bättre. Det är bättre med uppmuntran, sa Bamse. –Ge, ge dem en bra och trevliga jobb, sa skalman. –Och hota med Bamse om de dummar sig, sa lille skutt. De fick ta med sig cowboyhattarna hem– Bamse hade också sheriffstjärnan och indianfjädrarna. Han hängde alltihop på väggen. För även om de var vackra att se på så tyckte han ändå bäst om sin gamla blå luva.